Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, s-salatu wa s-salamu ala Rasulina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa mën tebi ahum bi ihsan ila jomit din. Falendrimet dhe labdrimet tona i takojnë vetëm Allahu tazzojel, të gjitha adhurimet tona ati ja kushtojmë dhe asken përveçti nuk e adhurohim. Elusim zot në manuar që paqa dhe bekimet eti të, të, të jenë bi të dërguarin ton të fundit, Muhammedin aleyhi s-salatu wa s-salam. Bi familën e ti, bi shokët e ti, dhe në bitë e gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë dhe në ditë në fundit e kësaj bote. Qëku e së ndëruar, Esselamu Aleykum wa Rahmetullah, Pacha dhe bekimi Allahut Azogel dhe mshira e ti, qofshin bi ju. Takoemi këtu përsëri, Me emisionin tonë të radhës në kërkim të adhurimet. Imi duke u munduar që emision pas emisioni të shpalosim adhurimet të reja, të cëllat i a ja kemi obligim zotit ton, apo adhurime të cëllat janë të drejtat e Allahut të kërjesat e ti. A ka më të këndshme për njeri unë se të adhuron zotin e ti? A ka diqë më të mirë, më të shajt për një njeri se të hulum ton dhe të angazhuat e të përpjeket të gjej dhe të mësën? Adhurime të cëllat duhet të jakushton kryusit e ti, nga se ajë Me këtë arritja, arrin dy gjera te për të rëndësyshme për vetë në ti. E para që ne e arrim kur të mësojmë për këto adhurime, në moment në kur ne i shpalosim adhurimet e zamërës, apo adhurimet e gjuhës, apo adhurimet e gjymëtyrve, kur ato i shpalosim, kur ato ne i njohim, dhe njemi me mënyrën e adhurimit të zotit për mes këture adhurimeve, kur ne njemi me gjitha këto shikuhës ndërruar, Atëra e para që na ndodh është dobia e parë që përfitojmë është se i kimikr obligimi me çikimin e Allahut Azzaxhal i më bën njerëz të vet e përfillin besimin në Zotin e tyre. I më bën njerëz që besimi në Allahun Azzaxhal, në Zotin e tyre ka kuptim, është i gjallë, i lëvëshëm, produktiv. Kjo është dobia e parë. Dhe dobia e dy që shumë e nacishme shikues të ndëruar është Se ne e pastaj, kur t'i kuptojmë këtë adhurime, kur t'mësojmë me se qëfarë obligime kemi ndër Allahot Azojel, e kuptojmë se atër nuk bënd t'ja kushtojmë asku i të adhurime, posë Allahot Azojel. Andë e ne i përfitojmë në dy, dy aspekte shumë të nëndësishme për jetën tonë. Kur unë njihëm me obligime që i kam dhe Allahot, e para i kry këtë obligime dhe Allahot dhe bëhem Falenderuës dhe zotit tim, bëhem a i cili e ka përfil besimi që e konzemër, e nuk e ka shpërfil. Dhe dyta, nuk ja kushtaj këto adhurime që janë të rezervuar a vetëm për zotit tim, që është një, nuk ka shoqë, nuk ka lindë, e asë nuk e ka lindër, asë kenë. Këto adhurime unë ja kushtaj vetëm këti zotit tim e asë ku i tjetër. Mungesa e kësa një huri e shikusë nërruar, mungesa e kuptimit të drejt të adhurimit, mungesa e kuptimit të drejt të besimit në Allahun Azogjel, ka bërë që fatë ketësisht plat njërëz të jenë larkë fesë, ka bërë që të këshumë njërëz të dopsuat feja tyra, të këshumë njërëz të ndodhin kontrandikta mes tyra, të thët diq me gjuhën e ti, ndërsa të veprej diq me gjumëtyrët e ti, dhe në anën të dhe beson krej diçka tjetër me zemrën e tij. Ai që e don Zotin, ai që e beson Allahun Azza wa Jall, për të Zoti bëhet më i shenjtë. Për të bëhet Zoti më i rëndësishëm. Për të Zoti bëhet kryesor. Andaj ai si s'e san vazhdimisht që në fillim ti kryen obligime që i kanë ndaj ti e pastaj ti kryen obligime që i kanë ndaj ndaj ta tjera Ne vi tashmë edhe në ditët e fundit të vitit që njerëzit festojnë festat e ndryshme në këtë fundvit. Disa të njohura, për më herët e disa të futura kohëve të fundit e këtij radhë që nuk është tema ime të flas për to. Më bë dot shit ta bëj një përkujtim. Për të gjithëve se para se të gëzohesh, para se të ndiësh i lumëtur, para se të festash, më ndo mirë, më ndo mirë, fesa që i duke e festuar, gëzimi që i duke e përjetuar, lumëturia që i duke e ndirë, a është në përputhi me gëzimin e zoti që ti e besën? Ka që? unë nuk duhet të tasë për fesët, nuk është kjo teme e imja, kam që ka të lasë në që ka tjetër. Të Mirë për imi duke folur për adhurimin e Allahut Azogjel, dhe imi duke folur për për fillin e besimet, jo shë për fillin e ti. Andaj, nga argumentet e qarta, se ne e për fillin besimin tonë në Zotin, se ne e adhërojmë Zotin, është Të veprimet tona të burojnë nga ndjenja dhe nga bindja, nga ndjenja dhe nga bindja dhe nga ditoria. Është sigurt se këto veprimet tona e gëzojnë Zotin ton. E bëjmë të kënaqur. Për këtë arsye, edhe pse tashmë kanë kaluar ato qi kanë pas festohen, po kam edhe të tjerë ne vim, që do të vinë. Besimtari i drejtë dhe besimtaria i drejtë vazhdimisht intereson se unë e po gëzohem është e vërtetë, por me këtë gëzimtimin a gëzohet Zoti? Un po festojësh të vërtetë. Mirë po, me këtë festimtimin që unë po e bëj në këtë mënyrë, a shtikni atë Zotin im çonë kanë besuar? A kërkoni Zotin që kështu të unë më festoj? Kaç E pas taj, kur ta marrë është përgjigjen, shikaj e se a është mirë të bëhet, a jetë që bëhet, apo në kështë mirë. Ne si musliman, në ka vequar Allahu Azogjel me veqërit e ndryshme, si kërëse gjitha komunitet tjetër të të fetar i ka veqërit e vete, adhe ne i kemi ato, që dalojme nga të tjerët. Andaj, Ne dalojmë në besimin ton, dhe ne dalojmë në kuptimin ton dhe i fesën, dhe i botës, dhe dalojmë edhe në format e gzimi ton dhe për fesat tona. Edhe fesat, edhe gzimi, por edhe piklimi, dhe mërzia, të gjitha këto, koordinohen mësaharani ka të sikuas në ruarën. Edhe gzimi jon, edhe piklimi jon, edhe hareja dhe gzimi jon, edhe mërzia dhe dëshprimi jon, të gjithë dhe këto, njën pjesë i jetës to, nuk ndohen, nuk ndohen, mirë po këtë gjithë dhe këto i regulan, dhe i sisteman, dhe i dirijan besimi që është në zamrën ton. Gjdo kush, gzohet, dhe piklohet, mirë po gzimet e njerëzve dhe piklimet e tyre dalojnë për njeri në njeri jatë. Andaj pasi që dalojnë, aja që i bënd të veçan të akzime tona, duhet tjenë ato të slatë koordinohen dhe systemohen dhe regulohen për mes besimit ton që kemi në Allahun e madhluar. Ashtë e mundshme për një musliman, ashtë e pranuar kjo legjikisht, që muslimani të thëtë, une e besi Allahun një madje të adin për mendësh Surën e l'Ikhlas, Kull huvë Allahu ahad, Thuaj, Allahu është një, e din përmash këtë, kësh besimi ti në zemrën e ti, a i kështu beson, e pastaj të feston festa, të sa të shënojnë lindjen e Zotit, të thua, se, të thua, Allahu është një, Kull huvë Allahu ahad, kësh besimit, Allahu samet, Allahu nuk ka nevoj prazja, lemje lid, nuk e ka lindur asken, valem ju ulet, as nuk është i lindur, valemje kun lehu kufu vën e had, dhe nuk është as kushtë i njajshëm me te, kërshë bësim jonë në Zotit, në besum se Allahu është një, në besum se aja është i panevojshëm për neve, ne kemi nevoj për te, në besum se Zotit unë nuk e ka lindur asken, e as nuk është i lindur nga as kushtë, Dhe besojm se nuk mund të ngjashim me Allahun askush. As njeriu askush tjetër. Zoti dallon për njerëzve. Nuk ka mundsi të jetë Zot njerëzi. Kjo është besimi jon. Na si musliman këtu besojm. A do të kemi mundsi që na këtu besojm se Zoti nuk është i lindur. Nuk është i lindur Zoti. E pastaj të festojm lindin e tij. Po më jichka është ta festë. Është e mirë, është mir, në rregull. Kjo është çështë tjetër. O nuk duhet të flas për festat. Por dëshirë që të flas për besimin tonë. Dhe çfarë është roli i këtij besimi në rregullimin e festave edhe pikëllimeve tona? Këduhet të pyetemi, nga se jemi të kërkëm të adhurimet. I më duhet të kërkuar rrugën që na spihet deri tek Zoti i Jon, deri tek adhurimi i tij. Ne jemi rap të zotit, jemi krejës të ti, ajna funizon neve, dhe ne kemi nevojë që t'jemi vazhdimesh në lidhje me te. Ne duhet ta falenderoj me te. Për këta syje, jemi duke kërkuar rëdhurimin. Cëlletën obligime të të nëndaj Allahut të madhënuar. Për këta syje, e tëra që ka kërkan Islamit për neve, shikua së ndërruar. E tëra, nuk kërkan Nga ne, diqka, është e Islami kanë edhe disa çështje pamundësme. Nuk dën Islami as së si. Kjo është kjo kuptim. Nuk kërkon për ne Islami tim të izoluar, të piklluar, të mrzitur, pa festa, të praktikosur, të ndarë as së ja. si. Islami na lejon të festojmë. Na lejon të gëzohemi, na lejon të jemi të lumtur, madje thret në lumturi. Mirpo kërkon që Mos ket kundërshtime. Kërkon mos ket plasje. Kërkon mos ket konflikte me besimet në zemër dhe jetës së përditshme. Ka se ti e habëson po Zotin kështu po. Çka po kërkon këtu? Është shumë rregull. Unë nuk po thras me ndërzu besimin as se nëse më të mirë nuk gjen a e që ka duhet vetëm të i regullojmë edhe vej për tona konfirm të i besimi, dhe kaqë, ke besuar se zotin nuk lind, a po, ke besën, nuk lind zotin, atër edhe largon nga festa që thrasën se këtë dit ka lind zotin, dhe kaqë, a bëjnë mirë ata që e festojnë, a nuk bëjnë mirë, kjo është punë e tyre, ne nuk poflazëm tash për këtë fest, nuk është kemi shënë për këtë, dhe kanë kaluar në të festa, në kemi fesat tjera, do të kemi vite tjera, e kështë më radhë. Aja që a kërkohet gani besimtarët ndërruar, dhe besimtarët ndërruara, kërkohet që islamit të kalem prej zemrës ton, në gjuën dhe gjimëtyrët ton, ka që? Atë që ka e beson, dëshmaje. Dhe asë gjimë atë e përë. Atë që e beson, dëshmaje. Dhe përfundoj punat e tëra. Edhe misionet tona përfundojnë po sa të përfundon, kjo bartje. Prej besimit në zemër, në gjymë të uri ashtë. Mirë po, është e pa kuptuush me kjo këndradik që ndullë të këkë musliman. Ne besim se Allahun ashe, gjithë musliman me e pytë. Gjithë njëri, gjë shqiptar, që thëtë se është musliman, besënë në Allahun, dinë Allah me thonë. Gjithë njëri me shkua dhe me i thënë, a beson në zotin po, në zotit atë se gjithë kun, po amërë qështë jo, e thështë, mas i potse, bro, allah, po të se prela gjithë kun, po pësejnë që të dhe më pra, e po që, së pëmunën vëllaj, pra. së pak u prane që i gabim e ki, kërështë hape i partë dhe të përmërsimit, mos u mundan me ersu e tu, e di vëllaj kërë që kam, nuk banë, Gjithë në edhim se Zotin e ndëgjën. Në edhim këtë pun, në besojmë këtë pun, në nuk besojmë në Zot të shërdhë. Në besojmë në një Zot i cili ndëgjën gjithë dësen. Zot përshpëritje, Zot i madhë ndëgjën. Nuk i fshijet ati asë një Z, pa mazisht ashtë i lartë, apo ashtë i ollët. A besojmë këtë Zot ti, të... A besojm në Allah kështu se nën dëgjon. Se Allahu në dëgjon, a besojmë në kështu? Po besojmë. E pse atëre flasim keq? E pse atëre gënjejm? E pse atëre mashtrojmë? Kjo është e njëjta. Pse na besojmë Allahun kështu e festojmë ndryshe? Gjithsa këto janë defekte, probleme serioze. Qi që kanë zgjidhje. Është i lehtë atë që e kje besuar, dëshmëja praktikisht. Dhe i rahat. Në ku e më kuptu, është e pa kuptuushme, që ne si musliman të mbureme se një zot e besojmë, dëshat festojmë festat të zot nëve të ndryshmë. A është kja e pranushme? Jo, valloh, asësi. Së do që fësikos në ruar, tema jonë që më mbetu tek dhikri. I më duhet të folur për dhikrin dhe për llojet e dhikrit që kemi folur në takimin e kaluar. Ne kemi thënë se përmendja e Allahut azhual është një gab obligim që ne kemi ndaj Zotit. E pse brenda kësaj përmendje, brenda këtij adhurimi pastaj ka disa që janë obligative, ka disa që të natyrës vullnetare kushtimore. Ne kemi përmendur ato që është obligative dhe ato që është vullnetare në pikë atë skuftë normalisht. Se përket aso që është obligative, është obligative me folë drejt, është ndaluar më rajt, është obligative me mbrojt atë që i bët e pa drejt, dhe është ndaluar me i bët dikut pa drejt, duke shpiv, duke akuzu, duke përgoju, gjitha këtë e ndaluara. është obligative të përmenda Allah o asë gjene namaz, duke këndu surën fatiha e kështë mëralë. Ose obligativa, durnoim për të mirë dhe ndalëm nga keqja, gjithë ato bën më lju. Ose obligativa. Të përmendnim Zotin kur të hajm buk, kur të ndërsejë, e kështu me radhë. Dhe kemi përmendur se ngalla e dhikrit është në kokën, në kulmin e këtyre llojeve është leximi i Kur'anit. Ne kemi folur për këtë punë. Pastaj kemi thon të përmendurit e Allahut Azza ve Xal me dhëkër të përgjithshëm. Do thotë duke mos e definuar, si kurse e definuar me Koran, por me gjdo fjallë dhe shpreje që e lafdran dhe madhënë zotin. Si kurse e në shpreje të la ilahe illallah, do tëtë nuk meriton të adhurët asë kush, pasë Allahut azujel, subhanë Allah, Allah është i pasën nga gjëdhëmet, Allahu akbar, Allah është me i madhi, elhamdulillah, falërimi të konë vetëm Allahut, e kështë më radhë. Dhe këj përgjithshme, pasë taj, Komos i tetë i përgjithshëm, pa i padofinuar, i pacaktuar me kohë dhe me vend, dhe kemi thënë ai që është i definuar dhe i caktuar me kohë dhe me vend, sikurse është koha e akshame dhe koha e sabahut, që ka përmend caktuar që thon këto kohra, apo vendi i caktuar, hyrja në shtëpi, hyrja në treg, dalja nga shtëpia, ngrënia ushqimit, veshja e të fshave e kështu me radhë. Kemi thënë pastaj përmenë tetë lloi tetë i përmenë se Allahu tazaujal Përmëndret ai Allahu Jellahu Ala duke i përmendur dispozitat dhe rregullat e fesë së tij. Kjo është ndaluar se Zoti e ka bëhur haram. Kjo duhet ndosë Zoti e ka obliguar e kështu me radh nga se përmes gjitha këtyre ne e përmendnim Allahun Azza Jell. Dhe kush mendon dhe mediton rreth obligimeve në Islam, do të bindet se të gjitha këto obligime që Zoti na e ka bliguar ne veshikues të ndëruar, të gjitha këto prodhojnë të gjitha këto prodhojnë gëzim, lumturi dhe qetësi. Nëse akoma e, e këndshme për njëse të përmant Zot në ti, ulesh në vetmi, as kusht nuk ke për të theje, je i bindur apo je e bindur se as kusht nuk të çe, po Zoti që të ka krijuar. Ne thua o Zot, më fal. A ka mundësi të cilë të dëshprim kjo fjallë në një herë? Kur? Thu, o zëtë, për këtët mira që mi këdhen, ty që falndërimi, po qësh ka mundësi këme përduhë të dëshprim? Kjo përdenë këzem dhe lumëturi, nuk ka mundësi të dësh... përdenë kjo dëshprim asesi. A dhe gjithë të obligimet janë kështët. Qësh ka mundësi një rio që pasë namazë që ka falë, Allahu Akbar, qësh ka mundësi pasë ti namazë, të ndihet i dëshpëruar dhe i mërzitur. S'ka mundsi. Prandaj mëri këtu me më radh gjitha adhyrimet në Islam shikues të nderuar. Të gjitha ato, të gjitha ato, sjellin si më shumë se një dobi për besimtarën dhe besimtarin. Ngase ne e sin, sikurse e kemi cek, të gjitha obligimet që Zoti na ka obliguar tek e fundit janë bërë për të mirën tonë, për mirçenin ton, për sigurinë ton, për paqen ton, lumturinë, gëzimin, harën ton. ton. Asnjë nga këto adhyrime Madja së përmeni, Allah o gjellë levala, nuk i duhet zotit. Po, qëka i duhet atina me përmen? Po, në ka mundsuar neve. Në ne ka lejuar neve me përmen. Po, të knaqur në. Prandaj, të flasësh për dobit, e adhurimeve në islam, do të të të hapë për zhvitës një tem që nuk do të kesh mundësi të mbëllësh sa të jërëzja. Mirë po, ne dhëtë të klasi me gjithat për dy sa nga dobit që në isil përmendje Allahot Azogjen që krasa sa qedim se është mirë të përmendim Zotin do kjo u bindur për mes mësimeve që të ti marë në vijem për dobit e tire të adhurimit të, të kti lojt adhurimi, të adhurimit të përmendje se Allahot Azogjen të ashtojnë përmendin e Zotit dhe kjo përmendje të kalan për i zamërës në gju, dhe prej gjuës në gjimtyret tona, të jetë për dëshmëri e jetës ton, të sistemojmë shikos në nërruar, të regullojmë jetën ton, për mes aso që ne e themë me gjuën ton. Në filim të emisonët e përmenda dhe thash, ne si musliman, kemi nevoj, që besimin që kemi në zamër, të bartim në jetën ton të për dëshmë, dhe ta është për themë kërë përflesë për, për medinë Allah o Gjallahu Ala, kemi nevojta është që atë që e themë me gjuhën tonë, atë që e kemi konfirmuar dhe pranuar me gjuhën tonë, ta dëshmujmë me gjumëtyre tona. Ta dëshmujmë jetë a jonë, vepra jonë. Për shambullë, për shambullë, në qofë se thëmë unë, subhanë Allah, do të thëtë i pasër është Allah unë nga gjithë dhe mejtë, unë thë me me thëmë e gjuhën Mështë namazit të emi, mështë dhe namazit të emi, nga 33 herë, subhanë Allah. Adi që këtë me thonë kjo? Nëse mbetë është vetëm me kaqë, vetëm e 33 herë, nuk hush, më thush, heqë me shumë. Vetëm të më thushmë, nga 33 herë, subhanë Allah, mështë dhe namazit, më nuk thushmë. E përfëndon këtë namazit dhe e kry, nuk thushmë. Të mjafton, mërëna ditës, së më herë me thonë, për mbisi 150 heret, bjernë me thonë, subhanë Allah, 150 heret në ditje, minimumi, ti që i falë 5 vaktet, apo ti që nuk i falë, e dushme i falë, minimumi, ni, për te 100 heret në ditje, ne themi se, Allahu është i pasër nga gjdo e metë, qëka i bjernë nga gjdo e metë? Nga meta e të verblit, Allahu shë, nga meta e të mos në dëgjuarit, Allahu në dëgjanë, përmisi një që nëherë e dëshmoj me gjuhët tona këtë fjallë, subhanë Allah, e pas taj, dhe është ta as 10 minuta pas namazit, pas kësaj, subhanë Allah, në flasën fjallë për dikën që e nënqman, e përbuzë, e përgëjën, shpiv për dikën, gënjëjmë. Po ti, a e shaj që the, subhanë Allah, a jetë e shaj që pëthush, e pse prapë, vej prajote nuk për e dëshmanë. Këmë nëhoj që, që të stimulojme edhe ma të eper, që të plëcojt kjo, që Zotit ka kërkuar nga një të plëcojt, të plëcojt të funksional në mënyr të drejt, të barabart, në mënyr unike të funksional e tërë qenja jonë, zamra beson dhe që gjuhë e konfirman dhe gjymëtyrët e dëshmojnë, që kërët islami? Islami është një tërsi bindjesh, tërsi bindyr të cilës sëdohen në zemër e të cilët i konfirmojnë juha dhe e dëshmojnë saktinë e tyre gjymtyra kjo është islam prandaj ju që nderuar dëshirojmë të kënaqim me të vërtetë të jemi të lumtur gazet ka shumë tema të ndryshme që fliten Shof përmes televizioneve, radiove, internetit, gazetave e gjithë më radh. Çina mësojnë si të jemi të lumtur. Për fat keqësisht, të gjitha ato që ju thrasin tani të jeni të lumtur, që ju mësojnë të mendoni mirë, të kënaqeni, të gjitha ato janë të zhveshura nga përmendurit e atij që e ka në dorë lumturinë. Kur kur nuk kejmë mësit të jemi të lumëtur në qofë se mëndëm se lumëturia prëllohat e nuk dhërohat. Qëka do të të kjo? Ajë që mëndan, se mrenan vetë në ti, e ka fabriken e lumëturis, veçduhet të aktivizan, dhe ajë vetë vetë ju pandihë mëne ati që e krijan lumëturin, ka mësit të jetë lumëtur, pa përmendru Allahun Gjallahu Ala, mëndan se vetë ti mështë të jesh, edhe pse nuk besën në Allahun Gjallahu Ala, duhe të thimi se duhe është të harash këtë teori. Teoria, që të thëtë, se mund të jeshtë i lumëtur, pa e përmendur Allahun a zëgjelë, pa e u këthyra ti, është teoria nga më të rajshme që ështën dhe një herë. Si të jeshtë i lumëtur pa Allahun? Si ke mundësi të keshë mendim të mirë, pozitiv, të këndshëm, të knaqësh më rena, të jeshtë i lumëtur, rahatë, pa zotin. Kështë diçka, aq e pa imajginushme, aq e pa sakt, sa që është edhe, është edhe hajgarat mirën me te. I lumë të rështaj qëllë li është lidhë me zotin e ti, drejt, taman, aq i përmanë Allahun Gjellë Levala, a ka lumë të ri më të madhe, se këllush, o zot, o zot, ty të kanë falendërimi, o zot, ti mirë, O zëtë të që falë, të që e përnën pëndimin, të që e falë të keqen, e fshlinë atë e fshinë, më falë mua o zëtë. O zëtë të që kështë dhëse në dorën të ndë, nuk ndodhë asë gjë palen të ndë, të lutëm o zëtë jam, e japë këtë mirë, të lutëm o zëtë jam, ma në rohë këtë keqenë, që shko mundësi që këtë jetë i palumëtë, që shko mundësi? Po vësh Klimi te kaj e ben te lumtur e lera te tjerat. Do ne intezer. Cysh komuzit jet i lumtur e njeri? Cysh komuzit jet i lumtur e njeri qe gjuha e tij nuk din me thon Allah. La ilahe illa Allah. Subhanallah, nuk din me thon keqjve. Nuk den. Nuk e thot kur. Dizamer qe nuk e kujton Zotin e saj. Një gjuha ti nuk e përmend Zotin e saj në kaumun si ti jeni të lumtur kur pretendimi po po dukje ti duket se është i lumtur po mirë po lënturia reale dhe vërtet është ke dikun tjetër ajo është tek përmendi i Allahut azza xel për këtë arsye ju është ndëruar ti më zëvsh të flasin për dobitë e këtij dhikri dobitë për mua se Allahu xhallahu ala a pse thash disa për e tyre vetëm. Nga se, po dëshiruam të gjitha të nëmrojmë, ju që nuk kemi jetëni, për nuk dhëtë kemi mundësikur, nga se vetë zoti edin sa e në këtë dobi, të vi. Të shumë ta. E që dalën edhe njeri, njeri për njerët në për e timin e tyne. Për këtë ashtë on ju onë dhëtë i përmeni me lene Allahot aso gjelë, disa për e tyne, që spa kësikur që se ka të jenë stimulim për neve dhe shqetësi për neve gjatë përmendjes së Zotit, sezonit ton. Do të fillojmë përmendjen e këtyre dobijve shikuës të ndëruar pas këtij pushimit të shkurtër, andaj na ndihni pas kësaj pauza për të filluar me dobit e përmendjes së Allahut Azza wa Jall. Zoti ju shpëlbiron. <muhim> ku e së ndëruar, u këthujem përsëri për të vazhduar me dobit e përmenje sa Allahot a Zaujel e pëse thashë në filim dhe ma duhet të përsëriti se këto dobijan të shumëta do tëtë nuk e mund si të gjitha të i përthekojmë dhe të i përmendim mirë po në qëfëse nuk e mund si të gjitha të i përmendim s'paku po javlen që për disa të flasim rëthyre dobija e parë që mund të përmendit këtu dhe kemi dhe në fillim të këtëre emisioneve që kemi filluar të flasim për përmendin e Allahot Azojel do bia e parë që javlen të filloj me të kër bia fjole për dobit e përmendin e se Allahot Azojel e vala është aja që vetë zote ka përmendin e Quran të të Allahot i manuar në kaptinin e lbekara kaptina e dytë e Quranit kaptina e lbekara Ajeti një qënë e pëzatë e dhe. Dhe të Allahu a të gjelë, fëdhkuruni, e dhkurkum. Më përmenni ju mua, ju. Kresë dhe mja, përmenu një mua. Përmenu një zotin, ju përmenu një u një uve. Kjo ajet, pa dëshumë se ka shumë shumë dëbitë më dha. Gëzimi kërësor që jëndin besimtari dhe besimtarja, këndë gjënë këtë ajet është se, ti mundë është kur dushë përmendër të gëzoti manuar në qërëse të e përmendatë. Mirë për ka dalime të mëdha mes përmendis të ndë dhe përmendis se Allah o Gjellë dhe wa ala. Ajë qëli e ka kuptuar dhejtë besimin Allah o Gjellë dhe wa ala, është se lukë i besimin në zamërën e ti, ai e, e ka pritur madhështinë e Allahut të madhuar fuqinë e tij ky njeri padyshim se e ndin se bashku me madhështinë e Allahut që ka në zemër e ndin madhështinë e këtij pergjësimi përmendemi ju mua ju përmendi unju a din kush është zoti ai që çdo send ka në dorën e tij Ajë që nuk ndodh asë gjë, asë gjë, pa asë të për ashtim, nuk ndodh asë gjë, jo vetëm tokë, po në gjithë kosmosin, nuk ndodh asë gjë palen e ti. Kretë është të tina, e tëra është të ti. Aja pasë të në gjithë senë realishtë, nga se aja japë kur danë dhe aja merë kur danë. Të gjithë i japin ati lëgari, e aja asë kujtë nuk i japë lëgari. Të gjithë kanë nevoj për te, a i s'ka nevoj për asë këndë. Të ratë që eshe dhe mahnitësh me te, a i ka kryuar. Edhe atë që njerës të kanë zbuluar, zote ka kryuar dhe zote i gjithat, ka mësuar. Të gjithë atë, a i e zbretëshion, a i ka mundësi që ndryshën temperaturatë qësh a i dënë ka mundësi që për një ko, se kurisht e të këne, tjetë minus 13, minus 15, automatikisht mrena 2 dite, të ngritit në, për nbi 10 gradë celsjus. Për 2 dite, 3 dite, të, të ndryshojnë temperaturat për mëte përse 20 gradë celsjus. A i ka mundësi të zbretë borën e madhe, dhe pas e ka mundësi të shkrijnë dhe të thanë tokën për 20 dite, Këto gjysdhite një ditë që po e përmendin këto janë vetëm ashtu që ne ai shohim, Allahut ne i duhet koha i gjithë fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, i gjithë dijshëm. Është Zoti kur ti e përmend atë, paramendojë, kur ti e përmend atë, ai të përmend ty. Përmen Me çin që nuk kemi nevoj për ushësime dhe për pije. Dhe me qenë që nuk kemë në ojtë për gjumë, vëllahi, nuk do t'ja vlende që t'mirën me dishteter të pas për përmendën e Allahot Azoget. Ka që kemë mundë si me punu me qekanë, kemë mundë si me punu me kumbetarë, me thonë, la ilahin e Allah, Allahu akbar. Ta kujtash mafësin e Zotit, ta kujtash vëtëm është përmendje. Prandaj me përmendju mua, me përmendju një uve. Besimtari kërë të përjetan madhështinë Allah o Gjellë vë ala dhe besimin të, atër përbendja të i dhe kujtimi i zotit, i silë fuqi të ri besimtarit, i silë hare, i silë besim të ri, i silë gëzim lëmë të ri, kjo ndodhë vetëm kërë të përmen Allahun, si kur që jase ka para pushimit, nuk ka lëmë të ri pa zot, ata që të thonë se ka lëmë të ri pa Allah, ata të gënjenë një kush kamën si me thonë hojë, hane e mirë që e pëthuti, po. edhe mendimi të tërë është, po mendimi të tërë dhikun të tërë, në këtë pikë, nuk kamën dhim të tërë. A dëndum të ri, a dëndë rahatë me konë, për zëtë s'ka, vetëm për mendje Allahu Gjalla wa Ala, ta këthëm besimin, Vëtë në përmanje Allahu gjellë avale, ja këthen kuptimin jetës. Vëtë në përmanje Allahu gjellë avale, ja këthen lumëturin. Vëtë në përmanje Allahu të azo gjellë, e zavënësën mërzin me më gëzim. Dërsa të tjere që thonë, mi eftër me përmanë diken. Mi eftër me kujtu diken. Po qëshë të sillë lumëturi përmanje agurit? Qëshë? Kënë mërzin, ki të lashe, ki gajle, dhe i thushë, o gurë filon, pa i gurë është ingullur në vend, a i sën lëvis për vetë në ti, a i me bëmë rukullis sëndalet vetë, e qështë ka mënë si qysh... me mësillë, qështë kjo mësillë me rajtë vetën, po të edinë sa i edin s'ka që ka të banë, të edinë sa i edin nuk ka mënë si me mëndimu, po të i rajja vetën tënë, dhe kinëse, shtiru kinëse po ajtë, po rëna, përmendja e rajshme, Kujtimi i rajshme i dikujt siel ljumë tëri të rajshme, si kur si e ceka. Realisht, kush ka mundësime i dikujt këtë kësmas? Asko është pësë Allah o gjallë e wala. A tërë vetëm përmenja ti e siel ljumë tëri reale. Kjo nërmalë është, kjo është përfundim i, i, i, i, i logjekshem. Qishka mundësime i dikujt e ka lopën në grashdën e ti? Aja të rek lopën? me bova kia me majt lopën të lidhur, mësmiqu a ju shqim lopës në grasht, ngor lopa. E qysh ka mundësi atër këtë lopë, që e man të lidhur në grasht, që e din se me bova kia, kjo mësmiqu shqim ngor lopa, së në madë veta ja. Qysh ka mundësi që kërri i mërzeshëm, a do në gëzim, a do në më rëzishm, adon gzim, adon të ri, po, mi afton me përmenë diken, mi afton me besu në diqka, e kanë të përmeni, lopën a në këtë që shërake kja po qysh të këthen besimin lopa në, në, në grashën e saj qysh? guri vorri që dhe këtu janë një njështra përmende Allahun vetëm kujtoja Allahun vetëm lutë vetëm Allahun aza u gjell nga sa Allahu për përmendëm ti mua të përmendion ty qysh ja, ja si përmendë mua me një vend të ngusht ne jemi në këtë vend këtë ullur këtë vend që unë e kam zërë këtë hapsir që unë e kam zonë tash sa so, zënë vend në këtë tokë që jemi shumë pak shumë pak unë e përmendë një vend shumë të vogërë në krasin me tokën po to kanë krasim me gjithësi sa është, shumë e vogël. Do thë ti me një vend, ti vet i vogël, një vend shumë të vogël, e përmenë Allahun e madhë, e përmenë Allahu gjelle u ala, në hapsirën e gjërë të pak u feshme. A më do të kemi në qëka tjetër? Jo, vëllohet. Allahu të thë të përmendëm ti mua. Më përmendë me kërkim të falisë, të përmendin me falje, më përmendin duke me falinderuar, të përmendin duke i shtuar begatit, më përmendin ti me kërkjes, të përmendin me përgjigje. Kusht? Kusht ta këthen kështu të përmendin? A s'kush? Më përmendin mua, i mërzitur, të përmendin duke të si e lëmë të ri. E kështu më rrët. Thetë kuruni, më përmen një mua, ju përmen një një uve, kërkan i prej meje, ju dho. Një pa Allahun gjallë levala. Andaj kjo është ndjenë pa du shumë se e kënashme, është këndshme, kë knasi, ajqë, vërtet, e kënashme, që e ndjenë kënashme, vëqë ajqë me dëvërtet, e përmenë Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj që kjo është ndërruar, jeta pa përmenin e Allahun nuk ka kuptim, Kuptim kësaj jete jap, bashum Zotin e mbyndur. Kuptim jetën tonë jap përmendi i Atit, për të angazhuuarit për kryer në obligimeve ndaj Tij, të kthyerit kah Aj, të kërkuarit prej Tij, ja këthen kuptimin jetës tonë. Për daj, nuk ka shërim për depresion më të mirë se përmendi i Allahut azh. Nuk ka shërim për stres më të mirë se përmendi i Allahut azh. Nuk ka shërim për frikën më të mirë se përmeni Allahu të azogjel, e kështu mëral. Përmen dhe Allahu në gjel, wala, i friksuar, të përmen a i ty duke të siguruar. Kjo është dëbija e parë, që së të që të klasë më rëzësaj, do të jemi të bidën se të fundë të fundit, kam betët dhe shumë pa u thënë. Mirë por me ndoj se, në atë që e thamë, për atë që me ndonë, ka fjallë të mjaftushme. dhe të vazhdojmë edhe me pikat e tjera të flasim për dobit e përmene sa Allahot azo gjellë. Mirë po, për këtë emision, kuha është në përfundim e sipër. Në duhe që të ndajemi këtë për jush, shikua së ndërruar, me këtë dobin e parë, për të vazhdoar pastaj edhe me dobit e tjera të përmene sa Allahot gjellë duke lutur Allahot e madhë që ne i freskon zemra tona me besim të drejt në te. Në i freskan gjuhet tona me përmendje të vazhdushmet e ti Dhe të në i freskan gjumtyret tona Duk e qenë vazhdimesh në shërbim të ti Në kryet obligime më ndaj ti E lusim Allah në e malë që ti gëzën këto zemra tona Dhe të furt lumë të rinë to Dhe në shtëpia tona Duk e përmendur Allahun Azogjel Duk e ngritur emrën e ti duke i kujtuar regullat dhe dispozitet e fese ti, kështu në gjallat zemra, kështu si në lëmëturia. Ato që ka thujnë të tjerat, ata vetë që flasë nuk janë të lëmëtur. E luësë më allahën gjallë lewala që të gëzën zemrën tonë me përmendit ti. E luësë allahën e madhë qësarë imi të shqetsuar përmendit Allahot në qetsan. Qësarë imi të fliksuar përmendit Allahot në siguran që sari imin të lashe, përmeni Allah gjellë le volat në qëtësën. Deni mësën e arshëm më shukohës në ruar, këtu pëndahemi, zoti i madhjërujt, dhe udhasht begati dhe të mirat ndryshme, e nësë Allah në madhë të ruar nga gjde e keqë, juve dhe familit e juaja, dhe të nabën të gjithë dhe së bashku, vazhdimisht, të dobeshëm për vendin tonë, të dobeshëm për njëri tjetërin. Zoti shpër lift,